Розділ другий Людина, чий мозок займається тим, що складає з незрозумілих слів чудернацькі фрази та призвиська, чиє уявлення про життя, як про шматок вугільної породи, всю цінність якому надають рідкісні прожилки бездіяльної радості. Яка залюбки читає Бокаччо, раблета, Шекспіра навряд чи досягне великого успіху в сучасних умовах ведення бізнесу. Містер Поллі завжди мріяв про красиві та м'які речі і відчував інстинктивну ненависть до напруженого життя. Він би легко стояв перед чарами екс-президента Рузвельта, генерала Бадена Пауела, міністра Пітера Кірі чи покійного доктора Семюела Смайлза. Він любив Фельстафа, Гудібраса, брутальний сміх, стару Англію Вашингтона-Ірвінга і спогади про придворні часи Карла II. Його успіхи неминуче були повільними. Його не підвищували. Він втрачав посади. Щось у його очах не подобалося роботодавцям. І він втрачав би свої місця частіше – якби не був часом, винятково блискучим продавцем, який доволі ретельно-охайно і повільно, але дуже сумлінно оформлював вітрини. Він переходив з місця на місце, вигадував безліч прізвиськ, замишляв ворожнечу і заводив друзів, але ніхто не зміг стати йому таким другом, як був Парсонс. Він часто, не сильно і ненадовго закохувався а іноді думав про ту дівчину, яка простягла йому жовто зелене яблуко. Він був майже впевнений, що саме її молодість і свіжість довела його до самозабуття. А іноді він думав про Фоксборн, що благополучно спить на сонці, і він став відчувати дискомфорт, апатію і поганий настрій через розлад шлунку. Не на дуже довгі проміжки часу він опинявся під владою різноманітних настроїв і захоплень. Одного разу він поїхав до Кентербері і потрапив під вплив готичної архітектури. Між містером Поллі і готикою існувала кровна спорідненість. У середньовіччі він без сумніву сидів би на рештованні і вирізблював на капітелях проникливі і не надто улесливі портрети церковних сановників. А коли він прогулювався, заклавши руки за спину, вздовж монастирів за собором, і дивився на пишну галявину в центрі, у нього виникало дивне відчуття, що він удома. Набагато більше, ніж будь-де він був удома. Жирні каплуни. Бурмотів він собі підніс. Думаючи, що точно описує середньовічного церковного служителя. Він любив сидіти в Нейфі під час богослужіння, дивитися крізь великі ворота на свічки і хористів, слухати голоси органу, але в трансепт він ніколи не потрапляв через високу плату за вхід. Музика і довга перспектива гостроверхого даху Наповнювали його неясним і загадковим щастям, яке він не міг висловити словами, навіть неправильно вимовленими словами. Але деякі з гордовитих скульптур у проходах отримали цілий вінок епітетів. Жахливі урни, похоронні вимоги, пригнічена ангелоподібність. Він блукав кварталами і розмірковував про людей, які живуть у затишних будинках із сірого каменю, що так зручно скупчилися в цьому місці. Крізь зелені двері у високих кам'яних стінах він бачив рівні галявини і квітучі клумби. У вікнах будинків затінені лампи для читання і впорядковані полиці з книжками в коричневих палітурках. Час від часу повз нього проходив якийсь сановник у гетрах, або зграйка хористів у білих рясах перетинала віддалену аркаду і зникала у дверному отворі, або рожево-кремова сукня якоїсь дівчини метеликом пурхала у прохолодних тихих проходах цього місця. Особливо він реагував на зруйновані арки Бенедиктинського лазарету, і вид на вежу Белгарії зі шкільних корпусів. Він дуже хотів прочитати кентерберійські оповідання, але не міг поратися зі старомодною англійською мовою Чосера. Вона стомлювала його увагу, і він охоче віддав би всі оповідання за кілька дорожніх пригод. Він хотів, щоб ці милі люди більше жили, а менше плели байки. У Кентербері він також вперше побачив американців. Його крамниця добре торгувала на Вестгейт-стріт, і він спостерігав, як вони проходили повз неї, щоб подивитися на чосерових шашок, а потім повертали вниз по Меркері Лейн до воріт Пріора Голдстоуна. Його вразило, що вони завжди кудись тихо поспішали, були дуже цілеспрямованими і методичними людьми. Набагато більше, ніж будь-хто з англійців, яких він знав. «Культурна швидкість», – сказав він собі, – «запекле повернення до спадщини». Якось він почув, як молода леді, стоячи біля воріт церкви Христа, розповідала подрузі про свої враження. Акцент та інтонація закарбувалися в його пам'яті, і він відтворював їх більш-менш точно. «Невже цей пам'ятник Марлоу справді має якесь значення?» – почув він запитання юної леді. «У нас немає часу на другорядні видовища, Меймі. Ми хочемо лише великих, простих речей цього місця. Про що вони нам говорять?» «Я хочу це зрозуміти, а потім випити чаю в тій самій кімнаті, що й Чосер, і поспішити на потяг о четвертій вісімнадцять назад до Лондона». Він повторював ці дорогоцінні фрази, знаходячи їх сповненими невимовного аромату. «Лише великі прості речі цього місця», – повторював він. Він намагався уявити собі Парсонса, який зіткнувся з американцями. Зі свого боку, він знав, що сам є абсолютно неадекватним. Кентербері був найбільш сприятливим місцем для містера Поллі за всі ці роки мандрів, хоча й дуже постельним, коли мова йшла про товариство.